Oihartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Tira bak aurkoan ere, mundu ariso atala, argulluan saioan, gurean nazioarteko aditua, txente rekondoka, es eh? egunon? Ba, egunon. Buena txente, haimat kontu ditugu eh, komendatzeke, <coughs> lehenik eta behin, Egun mila miloi eurotaz e, itz egingo dugu, ez? Espainiako erreskatea eta honek e, politikan ekar dezaken, e, bueno, ba, ezte egon kortasuna. Hori da, hori da, eta gainera, horren ingurua, ba, bueno, adiraztekoa da, e, senolako gesurretan, senolako kategoria politikoa e, erakutsi digute, gaur ba, egungo klase politika mugitzen direnak ez. E, ikusten dela, nola, gobernu inguruko nibilitako guztiak, gesur bat besteen atzetika bota dutela, eta askenean, ba, bueno, errealitateak erakusten digu senolako egoeratan <coughs> kokatzen dala. bak proiektu hori, ez, es, Espainia daitzen den proiektu hori. Gainera aipatutako kontuaren arabera ba, bueno, goen e, galderak eta zalantzak asko, kez, nahikoa izango alda. E, esan da goen dela ia gutxi, ba Estatu Espainioleko banketxe sistema izugarria zala, e, ere du gisa nun nahi, eta goen ikusten dugu ba, hori, ez, nola existitzen diren netzaten da, ikzenolako ba, banketxe gaiztoak, ez, ba, banketxeak banketxe gaiztoak, eh, banketxe gedo zen gauza gaiztuak balin baina ez de bat ere ona izango. Ta gero, baldintzena, esaten digutere ba ez da gula inyungu baldintzarik e, musutruk da laudana, eta bueno horren merkelek gaur ere aipatu dunez hori ba, ez daula, ez oain bai benetasko ordainketak eta erreformak e, ba, sakonduko dira enten nahi, han ikusiko dugu bagamok egun langabe zinguruan neurriak gero eta gogorroak izango direla badiru laguntzak jasotzeko. Ikusten degula nola ja badagula ortik pe pentsatzen baten bat, ba pentsioen erreformataz, e, iba inguruan, e, lan baldintzak okertuko dira. Azken finean, ba nor kordainduko du ba ulako, e, diru multzo eta hertsat hori argi eta garbi dago, ba guk denok ordainduko dugu, ez? E, estatua danok gara, baino ikusten begula ordaintzen deguna da e, banketxen galerak eta e, dirua dagoenian ba sorrak ez dira ordaintzen. Eta gero, badaude zalantzak, alantzak, ez efektu domino ere, ba, bueno, handago Italia eta Gretzea, Gretzea, ikusiko dugurrengo e, azte buruan uste didela, haute eta emaitzaen arabera, ba, segurazki, e, baldintzak aldatuko dira, baina baita ere, Italian dago, ez dago momentu honetan, estatu Espainoleko egoeran, baina segurazki ere, ba, gauzak gaizki junez gero, ba, Italian ere ondorioak e, topatuko ditugu. Bai, eta gero ere honek eh, agian behartzen du Mariano Rasoi hauteskundeak eh, aurreratzea, ez? Bai bai, ez da arresea momentu honetan aurreratzea, baino bueno, eh, haiek esaten dute interbentziorik ez dira egon, ez duten hainiola ere ikusi, eh, ba teknokraziaren mugimenduak, baino bai, ni uste dut amortizatuta dagolak gaur egun raxoie zikloa, oso goiz izan da 20% perentzat holako egoera, baino bueno, ni uste dut e, ikusten dugun bezala, eh, estatu espainola, ba gauza bitxia bada Europa mailan bada, hori ez eh, provintzionalismoa eta horrekin batera ez dagoela inungo e, asmorik e, ba, goian daudenei artean bintzat, badimisioak edo kargoak usteko, berez e, logikoa, logikak e, agintzen diguna askotan, estatu espainiolean ez dute ez duela esertarako balio ikusita zenolako kategoria aziran esan dugun bezala dagoela. Mm -hmm. Baize izan ere Islandian ere antzeko zeo gertatu zen eta dirua ez zititzaien eman banketxeei baizik eta kontrakoa bankeroi epaitu. Horira, epaitu, naiz eta zigorrako indikatera ez, baino baita ere e, banket, bankeroak ba, bueno, ardura puntu batera ino, onartu hon e, hartu politikoen dimizioak anegon ziden ere, eta azken finean, ba bueno, bat beste neurriak holako e, zulotik ateratzeko baino, gero, e, gauza bat da Islandia betzelako herri e, bat edo estatu bat, eta beste gauza bada estatu Espainoleko bezelakoa, ez hemen txarangata bandereta esaten dutenean, ba guztiz erralitate badala, hemen e, ikut Degula, zenolako ustelkeria ja estrukturala topatzen dugu e, iaia kargu eta potere askoen artean eta horrek ere ba, bueno, erakusten dugu benetazko egoera. Mm -hmm. Bueno, Eta Espainiarekin segituta, e, Gibraltar aipatuko dugu, labur baldin badere, izan ere Inglaterrako Eduardo Printzea bertan e, izan da, eta hori ez da rasoiren guztoko izan? Hori da, han beste pulxomota bat opatzen dugu, ez? E, ba, alde batetik, ba, bueno, e, Londresetik, bultzatutako politika eta neurriak, ba, adierazteko momentu honetan eta malbina zen ikusten dugu bezala, e, oaindik ere imperioren arrastoa Ba, erakusten dute nun nahi e, Gibraltarren kasuan e, nahiko paradainmatikoa dala, ikusita ere ba, nola Estatu Espainolean bine eta berriro esaten dutela Gibraltar Espainala dala, baina Espainolek gero ez dute honartzen ba, zeuta, zeuta melilla dokan aia zirlan antzeko errealitatea ba, gauza bera, ez berez e, bisita hori berriro ere ba, e, balioko du ba, Estatu Espainolean agian e, atentzioa pizkan desbidiratzeko benetasko gaietaz esitze egiteko zeren gaur egun gibraltarren pisuan, ba ez da beste mundukoa. Ez Inglaterrarentzat edo Brittainini ondiarentzat eta ez da ere Estatu espaino leentzat. ez berez Hank e, aspallitik. Hanera... E, Pizuzko argudio baldin badago, bada, babutzi gibraltar dagoen populaziori bada, itza e, lo, e, referenduen bitartez haien etorkizuna erabakitzago. Uh -huh. Bueno, ez dut frantziarra da jongo gea, izan ere, hauteskunde ba, legislatiboetan, alderdi sozialista nagusi, baino, Orokorrian, aipatu behar da, Euskal Herria bai, koalizioaren, e, emaitza honak, txente? Bai, bai, estatu eh, frantzia eta ba hori ez, eh, parte hartze ez da izan oso importantea, ez da hile gatu euneko iruro geira. Eh, Arkitagoa, ateratzen den, autoskundea hauetatik ateratzen den argazkia, ba, bueno, ia ala edo nola paktuak egiteko behartzen du alderdi nagusiei, alde batetik, ba sozialistek egingo dituzte haien paktuak, ja eginak dituztenak, ba berdeak eta eskerra radicalarekin, baino badagola hortik ere eskerra frentea E, bai hauneko euneko saspin gurun, eta hautezkundez, emaitzak eh, behin betikoak ikusiz gero zehuraski, ba, behartu behartuta izango dela hau ba, lako paktuak egiteko, eta eskumaren aldean ba, gauza bera, ez, UMP nere ustez eh, lortu ditu emaitzak nahiko politak, ikusita ba, zasko ziren afera eta gero, edo zasko zin porrota eta gero, zenolako ondorioak, hasu izan ditu eta ba bueno, eh Front Nacional eta hizt egiten baldin badegu ere, ba emaitzak ez dira oso kaskarrak izan, kontrakoa mantendu du bere kuota, bere porcentaia eta horri esker ere, ba gune oso preziatuak e, lortu du mantentzea, es. E, aipatu duzu ere e, Euskal Herri edo Ipar Euskal Herriaren realitatea tan bai, espimarratzekoa da Euskal Herriaren bai e, emaitzak e, irabasi ditu botuetan, e, orain dela 5 urte konparatu eta gainera Idaabazi edo lortu du hirugarre e, kokapen hori, ez hirugarren postuan egotia ez da txantsa gainera jakinda da e, gauzak aldatzen ari dila. Poliki poliki e, segurazki hango batasuna denborarekin ere ondorioak ekarriko dituzte eta olakoak ikusita ba ipar herrian, aro berri baten aurrean ere kokatuko gara ez baldin badago gaudeia ja, kokatuak. Mm -hmm. bueno, Errusia aipatuko dugu izan ere Putinen kontrako protestak areagotzen ari dira, pentsa ezinna duela 8 bat urte Bai, bai, berriro ere protesta hoiek, baino protestak e, Normalean edo gehien bat kokatuak Moskun inguruan edo hiri iria hundietan eh, han ikusten dala ere zen jende mota mobilizatzen da ba, putinen kontra ba, gehien bat eh, asken kerrizin inguruan eh, ba, ondorioak zuzena jaso dituztenak eh, gehien bat ba, et, klase ertanekoak, eh, profesionalak eta bar, eta bar eta gainera, ba, bueno, ez da kasualitatea olako mobilizazioak, olako mediatikoa edukitzea momentu honetan, ez? Eh, etputin momento honetan bi karta ditu eskuartean, alde batetik etxera begira, eta, bueno, erreformak, gobernu berria zenolako, mugimenduak egin ditu ba, kontrolatzeko ala edo nola sistema, edo gobernu, gobernu sistema guztia, eta horrekin batera, ba, azken aste hauetan e, errosiak erakusten digu ere ba, zenolako pixua berrezguratzen aritela e, munduan zehar, esan dago bere papera, ba, bai siria inguruan, bere papera ere e, asian ba, bertan ba, txinarekin egiukitako e, bileras gero, eta ba, bueno, ez da kasualitatea momentu honetan olako politika bai o desgaste politika hori eh digutenean e, egia da Putinien oraindik ere arerio de ditu eh baino e, ikusi hain san aurreko autoezkundeek parlamentarioetan zenba jende atera zan eta gero ja autoezkunde lehendakaritzarako autoezkundetan ba jende gutxiago aterazala ez bere zen eh kontrolisugarria dago momentu honetan estatuen partetik e, oposizio horren inguruan baino bester realitate gertatzen den moduan e, errusia bere oposizioa ez dagola batez ere bat, ez dijoa batez ere zera eskutik, es daude agenda desberdinak, an daude interesak desberdinak eta momentu konkretu batean ba bai ateratzen dira kalera Putinen kontrako ba, amorrua edola adiratzeko, baino egia da hortik aratago ez daude ba, proiektu berean sartuta, eta, ba, bueno, haultasuna izugarria dela. Astu gabere, momentu honetan, opozizio horretan denetatik dagola neoliberalak, e, komunistak, e, eskumuturrekoak, eta hori e, batzea proiektu eman komun batean oso zaiadala, baina horrekin batera aipatu duan bezala, momentu honetan buruzagien inguruan ere, ba, ez da, ez da, ez da ala ikusten, esolako eh? e, pertsonai bat, e, ba, harrakaztaundiarekin, ba, putini pizkatitzala egiteko. Uhum. Bueno, Eurocopa haitzakia hartuta, e, Polonia eta Ukrainean e, ari dira mm, ospatzen, edo aida ospatzen, bizkara eta, bueno, ba, estatuen errealitatea aztertuko dugu, Polonia eta ez hitz egiten informatiboetan, ez daka lengu txoro horrelakorik, or, baino Ukraineetaz bai horretimutzen e, koren e, kontua dela eta, xente? Hori eh? da, eta hemen ere ez topikos gainezkako errealitate baten aurrean, eso bitxia da, ikuskara, ikusten baldin badegu estatu espainoleko paren txantzen olako jarraipena eman zaie olako realitatei ez, hasi ja ya, ipatu zuzen posible, ba, olako estatue iai, bigarren edugarren lerroko estatuei, ba, olako ba, e antolamendua taulako ekintza ematia, ez, eta karo e, hori topiko bada e, bai Polonian eta bai Ukrainian egin diren obrak, egin egindiren mugimenduak, e, jendea ere balde ba, batetik bestera mugitu gero senolako kontrol soziala, eta barretabar bar, hori ikusi dugu e, estatu espainolean azpalitik, ez, Bartzelonako olimpialarekin, e, mundialarekin eta bar, bar. berez, errepikatzen da leku gehienetan ba, e, gidoi bera, ez, e, gidoiak normalean gainera, bat, diruaten atzekoa antolatuta daude eta dirua betiko poltsiko eta joaten dira bai Ukrainan eta bai Estatus Espainolean eta momentu honetan ba bueno Poloniaren kasuan ikusten dugu eh senolako eh pixua eh daukaia beres e, kuantitatiboki Europan eta azken bolda honetan ba baten atzian dagola e, zent, Europa zentra inguru horretan, ez. E, politikoki ematen dula ba, nahikoa sentatuta dagola orain dela bi urteko istripu famatu hori eta gero eta horrek seguraski lagunduko dio ba aurrengo hilabetetan Ba aurre egiteko, han ere, gero eta gehiago nabaituko den, krisia. Eta ukrani eta zukaipatu duzu, Su hemen topikoak askoz gehiagoa direla, han oraindik ere laranja iraultza edo e, iraultza kororore horren inguruan, ba ondorioak, E, porrot bate at atzetik ekar, ekarri ekarri gomendutula eta hori ikusita ba, ukraniaren inguruan aspalditik dagola ba presio isugarriak es ikusi dugu zenolako adirazpenak ba estatu guko kantsiller aldetik ba boikota hitza eta dan aipatu da e, ikusten degula ere zenolako mugimenduak ba baldintzatzekoango errealitate politikoak, zenolakoa didazpenak, iaia, zenofoboak ia, ere e, zuten eta ikusten ditugu medioetan berez, hango errealitateak, ba, bueno, e, netzat, ba, oso interes de, de, konkretu e, lotuta, e, interes konkretu batzulekin lotuta daude, ba, e, mediuetan e, ikusten ditugunean, zeak, ez, berriak. Mm -hmm. Bueno, eta bitxia da, ez, e, estatu espainoan kontua, ez, e, ze krisian dagoen, ze gaizki eta se nacionalismo español hori, eh, ez. Bai, eta bueno, han, jode, presidente Arenak, es ja bakarrikitzak, es, ni ustez, erraxoia erra jaunak izan suenean, ba, bueno, ea irabasten duzue selekzio kidei esanda, ba, hemengo araso guztia konpontzeko eta entrenatzaileak berak esatia, bai, hori e, ez da laola, krisi ekonomikoa ez duserikusiek kirol munduko zeakin baino egia da zenolako, ba, notiziak eta senolako e, ba, despliegea ikusten dugu de horren inguruan jakinda berriro ere jende mordo bat aterako kalera estatuko hiri desberdinetan Espainiak lortzen baldin badu berriro kopa ez eta bueno e, netzat nahiko bitxia izango zan ikusita zenolako egoera ekonomikoa bizitzen garen, zenolako realitate ekonomikoa e, jasotzen ari gara eta holako ospakizunerak e, prest, zenolako gainera e, diru laguntza jasotzen dituzte jokalariek e, momentu honetan eta zenolako E, diru mugimenduak ematen den negozio horren inguruan, ez hori salatzeko adala, ez da nire ustez bat ere justua eta gainera hori ez, nahazten beti e, nazionalismo provintzian hori, ba errealitate gordin batekin e, Gerore, deigarria da ez goizean zuen eus mila milioi euroko errezkatea edo bintzat bueno, beraiek kreditua edo euro euromilioiak tokatu mendizkiote eta gero, abioia hartu dena bost asola eta poloniara Espainia ikustenak? E? Bai, e, txarangei pandere eta hemen importanteen abioa irudiak, e, pena izan zan e, ez galtzea zede ja nahiko naiko e, e, fama txarra edo fama gafe, fama bat daukarra zoi jaunak e, bere bizitza osoan, baino pena hori e, zenolako errestazunarekin zendu labioi bat, ordaintzen gainera espreski nahiz eta bi ordurako izan bidaia. hainbeste eh, diru, hainbeste montaia eta, bueno, netzat hori guztiz salagarria dela baino erakusten du ere, eta ez dala esaten ikuspegi demagun eskertiar edo eh, desberdin batetik, eh, bitxia izan da azte honetan ere, José Antonio Zaharzale Joseki iratzitakoa, ez, eh, eta hola gaztelani azizien burua, artikulani izien burua oso osoa zan la jaktanzia de un gobierno provincial No, tan asaltzen zuen, bata beste nazetik, haultasun ba, eta esintasun guztiak. Hmm. Baxente, rekondo nazioarteko aditua mila, mila esker, beste behin ere gurean ez eta urrengor artean. Ezkerrik asko zuen, jondibili. Oi hartzun irratian, mundu ariso zo nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik.